ni mnyama anayepatikana katika jamii inayojulikana kisayansi kama pantha pardus. Katika jamii hiyo kuna wanyama wengine kama paka na duma. Chui ni mnyama mwindaji anayewinda kimya kimya sana ingawa ni mdogo kuliko wanyama wote wa genus ya Panthera. Chui bado anaweza kuinda mnyama mkubwa kwa sababu ya fuvu lake kubwa lenye taya nguvu. Chui wenye miili mikubwa hupatikana kwenye maeneo yaliyojitenga na wanyama wengine walanyama hasa kutoka kwa wale jamii ya paka wakubwa waliozoeleka kama vile simba na chui wakubwa wenye milia yani tigers. Chui mara nyingi anawinda usiku na ana uwezo wa kutembea kilomita hata ishirini Vile vile katika kuishi kwao hawakai kwa makundi yaani hukaa bali bali sio kama wanyama wengine